укріпити князеве серце. Не лишить християнам проходити через вогонь і кланятися йому, як ви кланяєтесь. Така вже віра християнська. Не волить поклонятися нічому створеному людьми, а волить поклонятися тільки Богу Отцю, Богу Сину та Святому Духові. Михайло підтвердив, так, нам, християнам, не можна поклонятися тому, чому ви поклоняєтесь. Посланці Толенгіти застигли у замішанні. Що говорить цей Орусут? Старший помчав до Батия у павниць. Кане, коназ Михайло не слухається твого повеління, через вогонь не йде і богам твоїм не кланяється, Та що робити?» Батий важко засопів, ніхто з князів ні разу не посмів не виконати його наказу. «Та що ж собі надумав цей упертий старий ган? Це ж, здається, він перебив у Києві послів Менгу Калана. Він і тоді був такий же упертий і незговірливий, підтвердив Менгу. Бати покликав на Йона Ялдечу похмурого плечистого баатура Темника Толенгітів. Йди до Михайла, скажи йому, як посмів він повелінням моїм знехтувати? Чому богам моїм не вклонився? Тепер хай вибирає одно з двох або богам моїм поклониться, і тоді залишиться живий, та отримає княжіння, або ж, якщо не поклониться богам моїм, злою смертю помре, іди. Єдлича супроводі Джагуна, Товмача, Домана, до то десятка своїх толангітів, рушив до князя Чернігівського, що стояв перед багаттям незворушеному у укопаний ні кроку з місця. «Князь Михайло, ось тобі останній наказ та «Або ти поклонишся нашим богам та пройдеш крізь вогонь, або ж убреш лютою смертю», – об'явив Єлдеча. Михайло зблід, але відповів твердо. «Царю татарському батию поклонюсь, тому що Бог доручив йому владарювати на цьому світі. А ідолам і кущеві не поклонюсь. Ідоли наші боги, а кущ – це душа великого Чингісхана і сина його Джучі, батька Батукана. Як же ти їм не поклонишся? Їм живим поклонився, а бездушній деревині не поклонюсь. Така моя відповідь. Дідусю. вигукнув злякано Борис, кидаючи з на груди і обіймаючи його, поклонися. Мій господине й батько, прошу тебе від нашого роду всього, поклонись, вони уб'ють тебе. Загомоніли бояри, поклонись, княже. Ми всі із усіма людьми своїми приймемо єпітемію. «Відбудемо кару за вчинок твій, богопротивний, тільки поклонись!» Наперед виступив Доман, зняв шапку. «Княже, ти не впізнаєш мене?» Михайло протер очі. «Ні». І повернувся до своїх, ніби, просячи підказки. «Дивіться, монгал, а добре балакай по-нашому». Доман з махнув рукою. «Та ніж, Доман, я Доман, не вже забув. Путивльський тіун, якого ти кинув упором, де я за малим не врізав дуба». «Шкода, що не врізав!» Відповів князь, було б одним негідником менше серед нашого народу. Бабачик вирідився чужинський одяг, ще й шаблю мунгайську причепив до бока, став справжнім бусурменом. Згинь з їх, паганцю. Доман побояковів, наврився люттю. Киш, недолітку, відстань від князя, втрутився у розмову боярин Федір. Не намовляй нас на богопротивне діло, не схиляй до відступництва. Єдвича, що п'їдно за цією розмовою, спитав Домана, що каже коназ Михайло, що сказав його темник. Доман криво усміхнувся: «Відмовляється обидва підкоритися Саїнханові. Зневажають віру монгольську і богів монгольських». «Так смерть же клятому Русутові!" заривів Єлдича і вдарив Михайла Всеволодовича кулаком у лице. «Бийте його!» Толенгіти накинулися на князя зі всіх боків. Хтось зірвав з нього корзно і золоте ожерелля. Двоє схопили за руки, розтягнули їх, щоб він не міг захищатися, а інші почали бити в груди по серцю та печінці. Князь Борис плачем припав до ніг єлдечі, заволав Не бийте старого, бийте мене, молодого. Та Ялдича відштовхнув його чоботом геть русуцький собако. Тим часом у князя з рота пішла кров, його звалили на землю і почали бити ногами. Доман прилучився до вбивць теж і все наважувався, щоб ударити його в найболючіше місце в обличчя чи в живіт. Спочатку князь дригався після кожного удару, стогнав, а потім затих. Але його обмяклого, закривавленого, били ще довго. Лише засапавшись, розступилися, відійшли. І тоді всі побачили зігнути бездихане тіло князя, живий він чи мертвий. Народ мовчав. Доман і туленгіти, що брали участь у катуванні, важко дихали і сподом дивилися на діло рук своїх, на розтерзане тіло старого чоловіка. Ось вона здригнулася раз і вдруге. Легко здригнулася, але все ж помітно. Таки тліє в ньому якась іскра, не хоче помирати великий князь. Невже жива душа його ще не вилетіла з нього? До мене, на мою шаблю відрубай йому голову, наказав Євдича. Цим засвідчиш свою щиро вдячність сеїнка Ну, не вагайся. Доман розмахнувся і вдарив князя по шиї. Голова відкотилася вбік. Готовий, об'явив доман. А цей другий князів боярин? запитавши, згоден він поклонитися нашим богам? спитав Єладеча, якщо згоден стане князем. Ні. «Я жіння вашого я не хочу», – відповів Федір, «і богам вашим не поклонюсь, а хочу постраждати за Христа, як і князь мій. Ну то умирай, туди тобі й дорога», – і гукнув Єлдича воїнам своїм «бити його». Федера мучили довго, били так само люто, як і князі. Тоді відрізали йому голову і викинули геть. «Трупи хай лежать», – наказав Єлдича, «хай жируть їх собаки». Щоб усі бачили, що роблять з неслухняними і жахалися. Як тільки закінчилося це криваво гидне відовище, Добриня схопив янгу за руку і потягнув з натовпу. Швидше, боюся, що дома не забув про нас.